Escolta, de totes maneres, avui tenim algú que és notícia, no? Núria, tu què, què opines? Sí, tenim algú, tenim A, més, a més, avui és fort, eh? és fort, ja ho veuràs. El vostè primer, la notícia ets tu. La notícia ets tu, eh, alguna persona que ha escrit al vostè primer perquè creu que, que és notícia. Que carai, Núria, tu diràs... Doncs mira, aquesta persona és en Joan Cibership. Carai, Joan Cibership, vostè primer, què tal estàs? Hola, com va? És molt fort, és molt fort. És molt fort, dins. Es, Això és com? Escolta'm una cosa, a veure, has d'explicar bé quina és la notícia que tu protagonitzes eh, i ens ho has d'explicar bé. A veure, tu, Joan, ens truques des d'on? Des de Mallarca, des, des de Mallarca. Que es diu Sassalines. Exacte, exactament. I vosaltres feu una revista que es diu, com es diu la revista? Cerebre... Cerebreco. Cerebreco, Cerebreco. És mescla de Cerebro i Eco cerebro i eco. Està molt Llavors, aquí ha passat cerebro. una cosa que us han censurat l'última portada. Home, per favor. És molt, però... molt fort. És molt fort. fort. Després ha passat de mesos, sí? Després de vuit mesos uh, mos han censurat la portada que nosaltres trobàvem que era més avorrida de totes. És ah, un paquet. La portada és un paquet. La portada és sí. un paquet. Un paquet, sí. però no d'Amazon, sinó un paquet. Paquet. Un paquet interessant. Sí, dos... si un poc més interessant Anem a ja primer abans la, la revista Cedereco, de què va? Uh -huh. És, és, un, és un, com una espècie de revista Un poc bergantota uh -huh. De ficar amb humor, molt d'humor sempre uh -huh. Humor visual, però també Poesia, art uh, Il·lustració Relat, vull dir, és una, és una mescla De coses, sempre he pensat en I com sempre havíem dit que perquè tu lleges qui es podria a eh, ningú li ve de gust o a ningú li ve de gust el millor que pots fer és posar cus i mames a les portades ja, no, no és la primera vegada que posar un paquet masculí a la portada? No, no, no ni un cu ni unes mames són bastant bastant petitatius amb aquest aspecte exacte, escolta'm una cosa, tu la teva revista la vostra revista, no la fa sol, no? qui més la fa aquesta revista? no, eh, som, un, som un grup d'amics i coneguts que ja han fet coses semblants abans o que són artistes i són tots locals, són tots de Mallorca uh -huh. i tenim per exemple en el Esperenque que fa il·lustració sí. tenim en Maria José que fa relat tenim en Joan Cibetxip que són jo que fa relat i que fa un poc de, de tot un poc d'humor tenim també uh, Nemelu ne que fa així com bueno, una a cosa, com, que ve, com, com, com que veig que va per llarg quasi diré que ja l'anem la, la, la, a buscar i veurem sí. el, els crèdits de, de l'editorial però llavors us han censurat eh, per aquesta portada que no és eròtica però que utilitza el reclam i divertit perquè la gent i la gent es troba poesia i coses dins. i us han censurat a Instagram i, a més a més, mos han tancat la pàgina de on nosaltres recuïm mesenatge i mos han censurat, ah, perdona, mos han llevat la pàgina per Nuesa Censurada. Nuesa no Censurada. A veure, nosaltres el que tenim la foto aquesta, l'anem a penjar sí. al nostre Instagram del vostè primer, encara tenim Instagram en aquest programa, i com jo es diu sí. la direcció? Ah, arroba vostè primer al nostre Instagram arroba ah. primer anem a penjar aquesta portada d'aquest paquet per a veure si ens la censuren també. o és una cosa que només passa eh, perquè pa, a, a, a, a, Mallorca, a Mallorca aquí. A I ja està penjada la, ara irem mirant a veure, penjada la portada del paquetot, que està molt bé per cert jo aquesta revista me la llegiria i si s'obre de fred de paquet hi poesia doncs, que genial. Doncs A veure, llavors, aquesta revista vostra, llavors, on no la podem trobar ara, Perquè, clar, heu buscat una escletxa, no? Heu buscat una solució. Ràpidament ho has d'explicar. Exacte. Com que necessitàvem dures... Nosaltres ens havíem proposat fer la revista durant un any. Uh -huh. I, si tenim aportacions i subscripcions eh, suficients, doncs faríem un segon any. Sí i com que no podem la pàgina de de on demanem els doblers eh, s'ha tancat per això perquè no ho és eh, censurada sí. el que he fet ha estat posar eh, la meva xeta. I... la Teba Xeta pues és aquesta jo, comunitat però... d'aquesta plataforma, no, que connecta creadors ah, eh, amb exacte. els seus seguidors, no? a ah, la Xeta. O si sigui, esteu a la Xeta ara. Efectivament sí, ja hem parlat aquí de la Xeta pel vostre primer, pel pel vostre Home, primer. Pues doncs mira, ja van al Lego, malalegro com diu Joan això, que és genial. De fet, és que som fans del programa i m'agrada molt entrar dimecre perquè volia enviar una frase ben fort a un Miquel Misser. Doncs mira, el tens Oi aquí, i... aquí tens a Miquel Misser. Miquel Misser, un ciberxip, un ciberxip, ciber Miquel Misser. M'encanta, m'encanta el que feu. Home, jo crec que l'hauríeu d'entrevistar a Miquel Misser a la, la vostra revista. Home, no, perquè aquí diu que és per gent que, que, que, que diu i per adults i gent que enten el que llegeix. No sé si em fa molt part d'aquestes. Per lo de sí, a la Miquel i no. Doncs, estic molt content de xerrar tu, Miquel, perquè t'ho volia dir, i és ben, sincerament, i que eh, la teva secció és una de les que me fa pensar més i de fet és... Som una persona que crec que entenc el que lletgeix I sempre me' sec i dic Men, que m'ho contarà avui en mi És que visca els dimecres, visca els dimecres Doncs pues moltes gràcies A veure, nosaltres estem molt a temps A aquesta revista que es diu Cebereco eh, La podeu trobar a la Xeta, Aquesta plataforma que posa en contacte creadors Amb el públic, és a dir, amb tots nosaltres I de moment això d'Instagram No ens ho estan censurant, eh? No ens estan censurant per uh. noessa Ah, hi deu haver... A veure, si, a veure si us tenen... A veure si estan... Ja arribarà, ja, ja arribarà. Jo crec que... Ja arribarà. Es... Oh, oh mos encalcen, mos encalcen ara no entenc per què us han censurat aquesta foto francament, en un món. escolta, Joan, estarem molt atents moltíssimes gràcies, eh, has estat molt, notícia moltes gràcies a vosaltres i, i, i, i moltes gràcies per el programa exacte, i stop censura, què carai eh, moltíssimes gràcies, una abraçada veieu, forta ara, una abraçada. recordeu, recordeu que si voleu ser notícia com en Joan, perquè eh, creieu que sou notícia a més, és una cosa que ens hi estem trobant que la gent que creu que és notícia, és notícia de veritat dir, no són gent creguda, o gau que diu, ah, mira, som notícia i veig, veig ve, ve, ve. No, no, som notícia, jo som notícia, sí, pum, i és veritat. Vostèprimer, arroba raco.net, si creieu que som notícia del dia, escriviu nos un mail a vostèprimer, arroba